Hori ba, izi is, gerri un da, kanaldu de, hori denak, joan eh, nota gillo iduri da, dendek parte hartzen dutela, maite dutela, eta behaz zendako ez joan urguno, ba, biztan da, plazer handialitake, bai? Emeki emeki ba, baina, ureska hantzatu, ez da egunetik eta beamuneat sobera kambiatzenane, emeki emeki, nola diren ahalak, zezo sukaiten den, eta eh. baina. Bidea luzeda. Naizunokite, zokere, igatia e, e, e, e, e, e, e bezala izan dain e... Eguneko telebista atrola? Ba, ba, ba. Gero, nahi dina eta internetez eta horire alditu dena ikusten alditu eta kanal dudek eta gure ingurutako begiak eta bizia ikusten duna edarki gara. internetik ez dina, ez dina ikusten aldiz egertaik. Ez Internet. biltza d'internet? Ez, ez, batez. Telebista mertzen duke? Ezakia txerden, badela izena bizeik. Telebista nahi egin ikusten dina, nuiz behit burratuko benturaz, ginen da benturaz.